Thank <music> you. Radio. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krauszki Vadar. A mai műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése. Alig egy éve, hogy meglátogattuk Power Gyulát Rákóczi úti otthonában. Ott készítettük el vele ezt a beszélgetést. Gondoltuk, majd folytatjuk. Nem így történt, akkor találkoztunk vele utoljára. 2012. októberében Power Gyula végleg hagyta ezt a Földet. Mai műsorunk tisztelgés személye és művészet előtt. Szeretettel köszöntöm önöket mai műsorunkban, és nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, Power Gyula képzőművészt, akivel otthonában beszélgetünk. Jó napot kívánok! Power Gyulát nem véletlenül hívtuk a mai műsorba. Ő az a szobrászművész, aki művészet elméletileg is jelentőset alkotott, és számomra legalábbis egész fiatal korom óta egyike a meghatározó, meghatározó budapesti művészeknek. Paul E. stílusát a pseudo árt határozza meg, ami tulajdonképpen az ő saját találmánya, és 1970-ben és 72 ben vált híressé az első, illetve a második Pseudo manifestum, Mielőtt elkezdünk beszélgetni, Tivadar, arra kélek, hogy olvast fel a második manifestumot. Második Pseudo Pseudo áll, Pseudo hamis. Pseudo nem valódi. Pseudo valódinak látszó. Vége a bizonytalanságnak. Ismerkedjen a pseudóval, és többet nem jön zavarba művelt emberek társaságában, mert a pseudo a modern ember létformája a biztos fellépés titka. Ön elképzelhetetlen pseudo nélkül. A pseudo segítségével szórakozva nyerhet bepillantást korunk legmélyebb problémáiba. A pseudo művészet szemlélet. Ne higgyen a minimálartnak. Biztos lehet-e abban, hogy mindig igazi elemek valóságos összeütközéséből származó valódi konfliktust látó a játszik könnyedséggel győzi meg önt arról, hogy ebben nem lehet biztos? Mert akár hiszi, akár nem, a pseudo nem annak látszik, ami valódi formája. Az opart szégtől se vegyen rafinált kábítószergyár. Ha önt manipulálják, manipuláljon vissza. Erre nyújt alkalmat önnek a pseudo azáltal, hogy még önmaga manipuláltságát is leleplezi. A praktikus előnyös a konceptartot is magában foglalja, mert a konceptart is lehet pseudo, és a pseudo is lehet koncept, sőt a pseudo-pseudo is lehet, és a pseudo-pseudo is pseudo, de még a pseudo-pseudo-pseudo is pseudo. Ne tétovázzon, higgyen a pseudónak, mert a pseudo az ön barátja. A pseudo jó megtudhatja, hogy amit önnek művészetként eladnak, csak eszköz a mindenkori hatalom gazdasági és ideológiai manipulációjához. Legyen ön földműves, mérnök, hivatalnok vagy technikus, éljen a társadalom bármely részében, önnek a jövőben tudnia kell. A pseudo jelleg a műalkotás manipuláltságát jelenti. A manipuláltság a művészet általános egzisztenciáját jellemzi. A művészet egzisztenciális manipuláltsága szimbóluma az élet általános manipuláltságának. Engedjen meg három kérdést, és ön igazat fog adni a pseudonak. A műalkotás, amely manipulált, műalkotás -e még? A művészet, amely hazug műveket teremt, művészete még? Az élet, amely nem teremt művészetet, milyen élet? Ne töprengjen, a pseudo ön helyett. A műalkotás, amely manipulált, Igenis művalkotás, ha bevallja, hogy pseudo. A művészet, amely manipulált műveket teremt, igenis művészet, ha bevalja, hogy pseudo. Az élet, amely pseudo művészetet teremt, még megmenthető. Pseudo jelenségeit minden dedikálom Power Jula 1972. május. Hát, pseudoművészet egy pseudovilágban, hát ez nagyon érdekes. Én azzal még le is zárnám ezt az egész történetet, amit a legelső manifestum végén van, hogy a pseudo nem filozófia, nem történelem, hanem az, ami megszületése pillanatában is volt, szobor. A pseudo addig existál, amíg a látszat igazi tényező, és viszont. Hát akkor folytassuk a beszélgetést ebben a valódi pseudovilágban. Egy szabad ember úgy érzed, hogy egyre több pénzbe kerül a szabadság. Egyre több pénzbe kerül a szabadság. Régen ingyen volt a szabadság, most pedig egyre több pénzbe kerül. Én nem tudom, én már régen nem, volt szab nem voltam szabadság. Régen nem volt szabadság? Én nem Csak volt szabadság. szabadság. A Kádár rendszerben egy pseudószabadság volt, az egész művészeti gondolkodásom a rendszerből fakadt. Én viszonyultam a társadalomhoz. Nekem, nekem rögtön az, hogy a művészet, a művészet nem stílusot, meg, meg kreativitás kérdése, ilyesmilyen, mert a társadalom való viszony. Egy embernek a társadalom. Tehát a a ez a pseudofilozófia ezek szerint nem is egy művészeti koncepciót csak önmagában, hanem ez egy viszony volt a korabeli társadalomhoz, amit meg tudtál újítani, és az új viszonyokra is alkalmazni. Igen. És egyrészt, egyrészt művészeti koncepció, mert ugye a a képzőmészeten belül zajlott a főtevékenysége. 70-ben, 70. 70. októberében megírtam a Seudom és közé tettem, amely nagyon pontosan kifejezi a társadalomhoz való viszonyát egy művésznek, aki, aki vállalja azt, hogy valóban szembenéz a körülményekkel. És a művészetét arra használja, hogy kifejtse a társadalomról alkotott véleményeket. És ez egy, egyébként ne, lehet, hogy én fogalmaztam meg talán ilyen világosan, és ráadásul nagyon képszakosan, mert, mert ugye hazugságnak a pseudo az azt jelenti, hogy olyan mintha. Tehát valójában a hazugságnak egy, egy szelidebb formája, ami úgy néz ki, mintha az lenne, de nem az. És a munkáimban megtaláltam ennek a megfelelőjét, a a, a, klasszikákban, pseudokockákban, pseudofestményekben. Egyébként bármelyik oldalán ráadézem, itt nincs semmi festmény, mert a festményeket, és meg tudok nézni állandóan, de majd a nézzük, engedük. vizuálisan. És, de mindegyik úgy néz ki, mintha, de mindig kiderül, hogy nem. Tehát olyan, mintha gyűrök lenne, de tükörsima Például. A kocka is ugye, mintha gyűrök lenne, de tükörsima. Tehát ezek a szimbólumok kifejezték ezt a véleményemet, hogy elhitetnek velem állandóan valamit. Ez a marketing társadalom elhitet velem. A társadalmi manipuláció rád összekér valamire, ami, amit ami úgy hittettel velem, hogy ez nekem jó. Ugye a nagy életem nagy, nagy átverése az volt, ugye a banki trik. Ugye, hogy a bank elhitette velem, hogy nekem jó az, hogyha fölvesz kölcsönt, és évek 30 évig, 25 évig, 70 80 éves koromig fizetettem vissza, de azt nem mondta nekem, hogy nem a dupláját, hanem a tripláját, és a háromszorossát fogom visszafizetni. Erről nem szólt a fáma, hogy itt a forint és a, a svájci frank viszonyában 4, 400 forintos vilatkségek lesznek. Tehát az átverés, állandó átverés, az olyan, mintha, hogy hittesz el, hogy ez így nincs úgy. Ez volt az élet, a művészetem célkifizése. És az egész életemben éltem is ezt. Tehát sorsszerűen ragadtak rám az ilyen átverések. Én egy balek voltam minden. Most is valami baleknak tartom magam, mert most meg út, ott vagyok balek, hogy, hogy nevelem a fiaimat ugye, ezt egy, egy, egyéni sorsomból fakadóan e, e, kényszerülök is csinálni. Ugye? E, és tudom azt, hogy látom, bölcsen látom azt, hogy a értelme nincsen ez ebben a világban, ami most a, Azt hittem, hogy a természetesség uralja a társadalmi kényszer, kényszerűségeket. ez nem. Be kellett látnom, hogy ez nem így van. A társadalom fölében nőtt természetben. Úgy, ahogy látjuk a környezetünkön is, hogy a házak, és nem tudom, az állatvilágot kiszorítja az ember, és valami olyan történik a világban, ami, ami új, ami eddig nem volt. Mert a XXI. századnak már egészen más világot képzelünk el, és ha a tudomány csergen hagy bennünket, akkor csődbe megy az emberiség. Ezt nem tudom elképzelni, a tudomány egyelőre rendkívül izgalmasan feljöldik. És az egész művészeti gondolkodásomat nem annyira a, az esztétikai problémákra fordítottam, nálam az esztétikai problémákat helyettesítette az etikai probléma. Az igaz vagy hazug. És azt látom, hogy a tudomány az a műfaj, amivel a 21. század levegője benne van. Tehát, valójában úgy látom, hogy a tudomány húzza ki a csávából az ember. Tehát nem úgy, mint a 19. században, hogy a költők majd megcsinálják a világforradalmat, nem, nem. hanem Igen. most a tudomány vagy e, igaz és hamis. E, e, valójában a szimbolizmus maradt meg a, a, a, ebből az egészből. A romantika, az elszállt, a, a természet imádat az automatikusan, szükségszerűen annulálódik. Tehát két dolog a üzletvilága és a kényszer, az emberi társadalom szaporodásának a kényszer. Tehát mondjuk tájkép, az manapság már nem mond semmit a mai Miért? fiataloknak? Én ezt nem tudom. Hát lehet csodálatos tájképeket lehet látni a történelemből. Az én véleményem a tájképről, hogy egy tájképes részlet, az tulajdonképpen egy átszázott válsz. Én azt mondom, hogy le van festve egy válasz, egy lelvászon, tájképnek. Mond az árca háló a hadseregben? <gül> Igen. Tehát lényegében e... tájkép festészet nem azt mondom, hogy nem jó, meg nem kell. Hát aki szereti a tárgyakat, tárgyi vagy képimádó, imádó, azt tegyen magának tájképet. Sőt, kérjen meg olyan festőt, aki ezzel foglalkozik. Arckép festészet sincs ma már, hát ugye már nincsen meg a feltétele az arckép festészet. Hát, vagy csak fénykép után, de hát, modell ugye, már a nem... Igen, fénykép van, akkor már minek kell még le is festeni. Amikor a fényképről tudjuk, hogy az sokkal élethűbb, és realisztikusabban ábrázolja, és nincs benne a, a szubjektuma a festőnek, hanem csak az van, amit ábrázol, egy objektív ábrázolás. Tehát nem érdemes már az, az azzal, azzal hivalkodik egy festő, hogy ő ügyesen rajzol. hogy én is nagyon ügyesen rajzol, mert különben nem is kerültem volna erre a pályára. A, a nagyon ügyesen rajzol. Ezt kicsúfolta a marshal és azt mondta, hogy, hogy ezek kérkednek. Ezek azzal kérkednek, hogy tudnak rajta. Hát ez nem művészet. A művészetet valahol máshol, mélyebb csatornákban, mélyebb zónákban kell keresni. A művészet senem nem senem se nem büszkélkedés a különleges kell, hogy mi másfélék vagyunk, mint a többi ember, többet hát Tehát az ügyes készség az a minimális alap mindössze, ahhoz, hát hogy minimális alap, És ezzel nem kérkedik az ember, ez természettől kapta, mint feltételt. A maska nem kérkedik azzal, hogy hogy tudjuk rán, vagy, vagy nem tudom, hanem természetesnek fogja föl. Ezt, ezt a természetesnek való felfogást, ezt, ezt, ezt elfelejtették az emberek, és például ma is az van, hogy megkívánják az embertől, hogy fessen tájképet, hogy fessen aktokat. Hát, aktot, hát a pornófilm idejében aktot festeni közhelyszerű és értelmetlen. Tehát a művészet abban rejlik, hogy kitaláld azt, amit még eddig nem láttál. Hát olyan látványt hozzál létre, amelyik e, még nem fordult elő. Vagy hát mondjuk ezt azért nehéz mondani, hogy lehet olyat kitalálni, de lehet. Igen, az a nagy művész, aki kitalál valami újat. Mert ez a, nem csak az avangárdnak, a, a posztmodernek, a, a indítékai, hanem minden igazán okosan gondolkodó művész csak akkor nyúl ecsethez, vagy szerszámhoz, vésőz ha tud valami olyasmit, amit ő még meddig nem látott. Az, amit már, amit már láttál valahol, és amilyent már láttál valahol, azt még egyszer nem érdemes megcsinálni. Mert ahogyan több művészet történet jelzi, világban, a világot elletik a művek. Olyan tömege van már a műveknek, a, műveknek a múzeumok onnyira tele vannak, de hát ez Nem lesz, aki nézze. Több lesz a művész és a mű, mint semmi a művélvező? Nem, több lesz a, több lesz a mű mint a művész, meg mint az ember, de hát szaporodik az ember is, meg a művészek is egyre többen vannak, hihetetlen ármádiája van a művészeknek, és a műveknek is. Hát már igazán, hogyha nincs egy alapvető szempontod, ami alapján megítéd, vagy kritika alá a műveket, akkor úgy elúszol benne, mint, mint, mint, nem tudom, mint egy narkóbasz, el, elrepülsz az egészből, valami örök élve, értelmetlen érdezett az egész. Én most összefoglalnám, hogy te két kritériumot mondtál eddig, egyik az erkölcsi kritérium, igen. hogy igaz vagy hamis, illetve hogy tartalmazzon valami információt, ami új. Igen. Tehát informatívnak és erkölcsi alapon árulnak kell lenni a művészetnek. Tökéletesen a dolgot, igen, így van. Így van. Én kellene, hogy az egyik széoldó világból a másikba ugye szépen átsúsztunk itt a rendszerváltással, hogy ez mennyiben változtatta meg ezt a pseudokoncepciót? Mert most ez egy stabil koncepció, ami az elmúlt ötven évben történt, mert itt alapvetően az egyik hamisból megyünk a másikba, vagy abban élünk. Változtatott ez valamit egyébként a világlátása? Hát a világlátása nem változtatott, a helyzetemen, az élet szituációmon Őszintén megmondom, az utóbbi időben, de azt, mintha kivadalnak már mondtam volna is korábban, hogy meglep, hogy történtetek egy ilyen beszélgetésen, mert én úgy érzem magam, mint egy iszikadt, elszálladt, ott felejtett rongy egy báltelent sarkában. Én el vagyok felejtve. Tehát az én életem lényegét tekintve nem funkcionál. Ha ugyanazt csinálom, és lehet, hogy ez a hibám, hogy én már most képekben váltom fel a, a el, el, elképzeléseimet, és mivel hogy egyre kevéssé tudok alkotni is, mert, mert személyes problémáim vannak, beteg is vagyok, nem, nem vagyok annyira alkotóképes, de nem ez a fő probléma, hanem hogy nem törődnek velem, nem figyelnek oda. Hát mondjuk a, mondjuk a kulturális Uh, államtitkár véleményét hall, most nem régen hallgattam végig a tévében, hogy azt mondja, hogy tudjuk, hogy vannak nagyon híres, nagyon uh, jó művészeink, akik egyedülállóan annak szerület, de meg kell érteniük, hogy ez a kor már másról szól. Itt már más, ez egy másik világ. Most mondja ezt nekem, aki időtlennek érzem magam. Nem nekem mondja, hogy, állam, hogy a tévében hallom ezt. Vagyis ezzel azt mondta, hogy a pénzelosztásoknál és a pályázatoknál ugyanan egyenrangúan kezelik a kezdő, induló, ilyen kórász, csóró szobrász, mint a megöregedett, agyondíjazott izét. Hát én, figyelj, nekem mindenféle díjam van már. Sőt, Budapest, Budapest tért színű keresztem is van, amit a Cipők a Duna kaptam hogy az egy kis díszpolgári cíl. Hát most ezekkel a díjakkal én elkölcsileg tökéletesen elégedett vagyok, büszke is vagyok némelyikre, némelyiket szívesebben nem, szóval nem érdekel, de gyakorlatilag mindegyikért megdolgoztam és mindegyiket megkaptam. Tehát az, hogy túléltem saját magamat, túlélem a saját művészetemet, ez viszont iszonyú csalódást okoz nekem. Szóval az, hogy az én koncepciós, hogy bár elfogadtak a, a, hogy mondjam, a kommunista rendszernek a bukása után, én rehabilitálódtam. továbbra is a CIVÉ Rádiót hallják, a Végtelen kulturális magazin Magazintiz az FM98.0-án vagy a www.civérádió.hu-n. Gyulával beszélgetünk a Pseudo és Valódi Művészetekről. Junaparti cipőket azt ugye a Jantogajjal találtuk ki, én találtam ki, hogy kell egy holokahoz szemlékmű, de azért, mert tapasztaltam, hogy, hogy Európa világvárosai Megpróbálnak a lelkiismeretikön tisztítani egy kicsit, hogy mit műveltek a háború idején, és már minden világváros főterén vagy valamilyen központi területén volt egy monument, egy emlékmű. Én biztos voltam benne, hogy Budapest is sorra kerül, és gondolkoztam egy, egy holokausz emlékművel. A John Togay barátom, de egy, egy nagyon ö, izgalmas problémát vetett fel. Azt mondta, hogy itt a budapestieknek az emlékezetében a zsidóság a legnagyobb szenvedést akkor élte át, amikor a nyilas terror volt. És a nyilas, nyilas terror idején, amikor csapatostul kurcolták a dunapartra az embereket, ott egy ilyen úgynevezett csillagos házban ö, gyűjtötték össze őket és bizonyos szakaszonként, vagy civil szakaszonként piállították a Dunapazra, hogy belőtték őket. Most erről film is volt, a bárási Félisnek a filmje a Budapesti tavaszi címmel, ahol a... a Gábor Mikros megy ki, a szerelménybe akarják belőlelik a Dunába, be akarják lőni a Dunába. De nem a az fontosabb az volt az idő. És amire odaér a partra, egy nagyon drámai a jelent, nincs ott semmi, csak egy kis füstszál. És ez az alapideája egy gondolatnak, amit a John Togay mondott nekem, hogy a, a Dunapartra kell valamit csinálni, van akármi. És akkor egészen odáig egyszerűsítettük le, hogy cipők lesz És kimentem a Dunapartra, és én marha nagy, hosszú, tekes csomagoló papírt kiterítettem és ráraktam ilyen ócskatelepi telepítélen vásárolt cipőket és körülrajzoltam a cipőket az parton egyébként nagyon ravasz helyet találtam Jean Togay, a parlament és a Roosevelt, -tér, Roosevelt -tér közötti Zoltán utca magassága van, ahol a miniszterelnöki palota volt. Uh -huh. Hát ő tudott járni, én nem, tehát ő végig nem csak kocsia is volt, és végig járta a kocsival az egészet is. Hát azt jött hozzám, hogy ez lenne az a hely, ahol szeretnék. Ahol az érdemes lenne. tenni. Na most nem, ha húzom azért nagyon hosszúra ezt a dolgot, de az a lényeg, hogy fölhívott engem az Dukman Tamás, a miniszterelnöki hivatalból, hogy mi a büdös francot csináltok ti ott. Mert már, már nekem, mit csináltok itt a Szóval egy elég szavaszszájú ember. És mondom, hát egy, egy holokauszt emléket csinál. Igen. Hát és mi az, tájszolásával? Mi az a emlékmű? És mondom neki, hogy hát egy antifasiszta emlékmű. Azt mondja, és kifizeti. Hát mondom, én nem tudom valószínűleg megkérni a érintetteket hogy szálljanak be, és kis segítséggel menni, nagyon kis segítséggel meg tudjuk csinálni, ugyanis a koncepcióm az volt, hogy ha csak két cipőt rakok le a dunapart, de a rakpart elejére, a peremre, az is furcsa, az is már szemet szúr, és engedély nélkül odára a rakott ö, kötekedés. Bátran mondtam, hogy én megcsinálom azt az emlék, ha három cipőt rakok le egymás mellé, azt kész, akkor vagy. Azt is kitaláltuk, hogy nem bronzból, hanem csak vasból legyen. Ilyen mert... gerillaművészet akkor. Igen. Valami, valami olyasmi, ami ráadásul egyszerre, egyszerre durva, és már egyszerre szelít. Hát belekökhetetlen. Ugy, ugyanúgy pseudó, mint az összes többi munká. És erre elteli két nap, és azt mondja, hogy küld fel a terveket nekünk ide a miniszterelnöki hivatalba. És mondom, hát oké. Okay. Felküldtem a terveket. És eltelt 3-4 nap, amikor megint telefonál nekem, és mondja, hogy figyelj, nagyon tetszett a miniszterelnök úrnak az elképzelés, és azt mondta, hogy csináljátok meg, a miniszterelnöki hivatal kifizeti. Így kaptam meg az engedélyt. Pályázat, és minden nélkül. Hát egy ilyen akcióval. Most ebből következik az, hogy lehetséges kiátszani a társadalmat, ezt a erős rendszert. I rehabilitált téged valójában a demokrácia a totalitárius rendszer bukása után? Pontosan, pontosan tehát én úgy éreztem, hogy én jól vagyok. Én rendeznek nekem az akadémián egy életműkiállítást, megkoszorúztak, koszorú szoblászoljuk, ott az akadémián megkoszorúztak, tehát minden tréfás és komoly dolgot megkaptam, amit az élettől vártam. Akkor, amikor a dolog ide is fajult, hogy 70 éves is megértem, már két, két évvel ezelőtt úgy megbetegedtem, hogy meg kellett volna halnom, tehát nem, nem haltam meg, és most sem halok még meg, és baromira úgy képzelem, hogy akkor halok meg, amikor én akarok, és nem amikor... Szóval van egy ilyen... Fantasztikus elképzelésem, amitől tudom, hogy nem igaz, másrészt meg nem akarom elhinni, hogy nem igaz. Ez olyan Akkor alok meg, amikor én úgy látom már jónak. Tehát most már még. Most viszont nem törődik velem a társadalom igazán. Ne, nem kapok munkát. Hát senki nem kap munkát. De egyébként nem csak velem van így. Hát én nem kezdek el itt most jaj veszékelni, mert azért én megélek. Hát gyakorlatilag magánygyűjtők tesznek tőlem képeket, és ezért még szolgáltató kisiparos, <gül> ugye. A saját nyugdíjadból szponzorálod a művészeti Ez A nyugdíjamból, hát a nyugdíjamból, pontosan. Ez. Hanem azt látom, hogy az egész országban, a, főleg a kreatív művészet háttérbe szorul. Ez már aztán igazán koronatársadalmát. Nekem van egy ilyen vízióm a művészet jövőjéről, hogyha ez a negatív tendencia így folytatódik, arra a sorsra jut a művészet, mint a Római Birodalom összomlása után, hogy vagy elmegy valaki vándor cirkuszosnak, és azt is bevállalja, hogy bukfencezik és egymást fenékbe rudaljuk. Na mellesleg akkor majd lehet művésznek lenni. De aki nem megy el vándor az nem lehetséges, hogy művész maradjon. Igen. Mert nem lesz rá megrendelés a társadalom részéről. Hát ez ül ez a gondolat szerintem. És hát nem. Az, nem. Hogyha, hogyha... Ez paradoxnak tűnik, ahhoz képest, hogy előbb mondtuk, hogy végtelen sok művész van újabban, és végtelen a művek új. Igen. Ugyanakkor, ugyanakkor nem fordítanak rá gondot. Hát hiába. Figyelj, én tanítottam a főiskolán, meg akkor még főiskola volt, amikor már egyetem volt, akkor már nyugdíjban voltam. Tehát nyugdíjban mentem a főiskoláról, is és, és a színházi és filmes tevékenységemet, is kénytelen voltam abba hagyni, mert nem tudtam már járni. Tehát tudom azt, hogy, és még most is tudom, hogy az intermédia szakról, szóval most is hozzám járnak hallgatók, akik diplomáztak, és a diplomájuk után elmegy valami segédmunkát vége. De lehet, hogy ez jó is, hogy csak akik az igazi hivatástudatból alkotnak, azok fognak alkotni, és akik csak valamilyen divat, trend vagy sznobizmus, azok kihullanak. Ahhoz tanulni kell, hogy megértsd a művészetet, tehát az nem olyan, hogy beült ez. nem tudom én egy gyereket 18 éves korában az operába és előtte ő csak rockot hallgatott meg ezt a gént, ami a rádióból. Tehát ahhoz, hogy, hogy megértse, hogy mi az a művészet, például, vagy az avangár, ahhoz azt kell, hogy megtanulja megérteni a művészetet. Attól a pillanatot kezdve, hogy nincs művészeti oktatás, kiérti meg azokat a művészeket, akik nem portrékat festenek, meg tájképeket, meg ezt a nem tudom én körkörben rózsaszíngics, ami most így elviszi a tudatodat képek. Ezek hát, a képek a legnagyobb ellenfeleink, megmondom, össze ez se hozik. De egy polgár, amikor már rendben van nagyjából minden, már megvan neki az autója, megvan a gyereke, megvan a lakása, bútorai, minden, akkor azt rájön arra, hogy valami hiányzik a falról. akkor bemegy a plázába, és 8000 forintért vesz olyan festmény utánzatokat, vagy reprodukciókat, stb., amivel kívüti a nyerekből a művész, aki arra számít, hogy már én hozzám jönnek be ahogy hozzá mennek be képet vásárolni. Nem, mert nem ért hozzá, és azt gondolja, hogy ha egy kép a falon ott van, akkor az már kielégítette elégítette a társadalmi igényeit, mert a szomszéd már is olyan van. Meg azt megérti. Tehát ott egy fa, azt megérti, hogy az egy fa. De ahhoz, hogy ő eljusson odáig, hogy mi az izgalom abban, hogy valami hullámos zomborúnak néz ki, és közben pedig tükörsima, ahhoz már tanulnia kellett volna. Tehát ahhoz gyerekkorától kezdve Igen. meg kell tanítani, hogy mitől változik így a képzőművészet, mit jelentenek ezek a, a dolgozat. Ugye, és nincsen, kortás művészet nincsen bennük, vagy illetve, hogy mondjuk, kis, kis betűkkel van. Még én is benne vagyok, némelyik amit a be kell szírt, meg nem tudom, de gyakorlatilag ez a zárójeles részben, tehát a, Ugye mindenkitbe besújtolják a pikasszót, a, a. Mit tudom én A legnagyobb neveket, ugye, hogy ne kelljen nagyon gondolkodnia, és játszás művészt, tud három művészt mondani, akit ismer. De nem érti, Hát fogalma sincs róla, és azt se hogy miért csinál ilyet. A Tehát a művészetet most valamiféle dekorativitásnak fogjuk fel a képek nyomán, ugye? És ahelyett, hogy megpróbálnánk katarzisra jutni igen, a mai világban és, és is. Mi a, a vélemények? A rossz, már, a rossz véleménye. Egy gonddal kevesebb a fennálló konjunktúrák számára. Egy gonddal kevesebb a, a kritika alá a És ezt megérteni. Mert, a, mert, a, mert a, ez, a, ez az ez az én időszakomnak kultúrpolitikusa, ezt nagyon is tudta, hogy Igen, rettektek a katartikus művészek. Nagyon is tudta, és meg is támadtak. hogy én betiltott művész voltam, a 40 évig, hát az egész társadalmi időszakban én egy betiltott művész, sőt, rám tört a rendőrség, fogdába raktak, meg nem tudom, kötözködtek. Balton Boglári káponat állatotokon aváns provokatőrök támadtak meg, és ezért, Őrszobába kerültek. És őt elítéltek négy hónapra, majd aztán felszáll, fölfüggesztettek, és akkor pénzt fizetnem kellett. Hát és ha köp... is ismerték ennek a dolognak a jelentés. Ezzel el is ezt mondom, hogy egy fontossá váltunk. Fontosabb a Balatonbográri kápolna a az időszakában, az volt a fővád ellenünk, behívattak a pártközpontra, a Fehér hogy többet foglalkozott velünk a a sajtó, az ország összes sajtója, mint a más művészekkel együttvéve. Hát ezt fejezzük be, ezt az engedély nélküli tilos kiállításokat. Ezt nem tehetjük meg, mert ha továbbra is csináljuk, akkor a, a szociális társadalom ellenségeinek fognak bennünket tekinteni, és ennek megfelelően fognak elbánni velünk. Tehát aki beszaladtak, bocsánat a kifejezésére, az befejezte. De hát akinek fontosabb volt, amit csinál, mint ahogy néhányunknak, ugye most is megvannak a Szent Jobbék, a Halász Péter, stb. Ezek, ezeknek nem ez volt a fontos ümérve, meg nekem se volt fontos, hogy pofáncsapott egy rendőr, meg egy civil rendőr, és én visszaütöttem. Ebben a korában az ember 20-30 éves korban nem lehet csak úgy lepofozni valakit, akit ad magára. Hát a, Lényeg az, hogy az acélrendszerben, tehát a, a kommunista üdözési mániában gyakorlatilag nekünk azáltal volt tekintélyünk, hogy tilos nyilvánítottak. És mindenkit jobban érdekel a tilos, mint a közhely, mint minden nap láttam, meg a támogatott művészet. Hát a szóval furcsa dolog a művészet, és hihetetlen nagy lehetőségre eddig benne a társadalmi viszonyában az embernek hihetetlen nagy lehetőség, és olyan variábilis a dolog, hogy ez nem is lehet volna röviden beszélni. Mélyen beleívódott az emberbe az idők óta, hogy van ábrázolás. Ugye régebben még sokkal fokozottabban volt. És ennek látszólag nincs jelentéstősége az egyszerű ember számára, de aki egy pici kis kultúrára is rendelkezik, az, annak azonnal megnyílik belül az igény. És ezt nekem, nekem ez fontos, és az, az is az nagyon fontos, hogy ha a, akit, akiben igény van erre, annak csinálom, akit értelmes embernek tartok. Hasonlóképpen, mint magamat is, nem tartom mélyen Platon írta valaha egyik művében, hogy az a társadalom, ahol például új zenei divat üti fel a fejét, az egészen biztos, hogy gyökeresen meg fog változni. Tehát a művészetek előfutárai a társadalmi változásoknak. A művészet átváltozása átváltoztatja a társadalmi viszonyokat, állítja Platon. Igen, Platon egyébként nagyon érdekes figura, mert úgy csinál, mintha nem érteni ezt az egész művészetet, a művészet jelentőségét, amikor azt mondja, hogy a művészet az nem illik bele az államban, a társadalom az államában, ez nem illik bele, mert szélhámoskodik átveri az ember. ugyanis nem létezik az, hogy egy, egy, egy szobornak csak a feje van meg, és a többi rész az nem van vágva. Eljátsza a naívot, a, a hogy, hogy tökéletesen nem tudja ábrázolni a valóságot a művészet, tehát nincs rá szükség. Csak a, a, akkor van egy művészet szükség, ha tökéletesen tudja ábrázolni a valóságot. Most hát ez önmagában egy marha nagy tévedés, de az is egy nagy tévedés, hogy a vaj társadalomban követik ezt a követik ezt az álláspontot, ugyanis nincs szükség művésze ebben a világban mindenről szól, vállalkozóról, nagyvállalkozóról, politikusról. Ráadásul én azt látom, hogy minél költségesebb egy művészet, mondjuk a szobrászat adott esetben, nagyon költséges nagy. lenni, nagy márvány, vagy nagy broncszobor esetén, annál nehezebb annak a művésznek, vagy annak a művész iránynak. Hát szinte lehetetlen. Állami vagy közérdekű támogatás nélkül szinte lehetetlen megcsinálni bármit is. Most a legutolsó kaptam egy munkát. Puskás emlékmű. Megcsináltam a Puskás emlékműet, de közben a fölépítés az nem volt ott, és a fölépítés lekövezte azt a tereskét, ahova én terveztem, ledíszkövezte, mert olyan promenádot tervezett. És egy promenádon egy futballpálya nem működik. Na most egy puskás sem működik, ha nem futballpályán van. Zöld fűn kell lejjebb Zöldfülön Zöld fűn és kapu, és puskás lőból, és benne a kapuban a labda. A hálóban a labda. Tehát valami hűködik. És van egy kapus is, aki vétett, öt figurából álló, kis pillanatfelvételszerű szoborcsoportot terveztem. egy az a trükk volt benne, hogy szinte egyiknek se írja a lábaföldet. Tehát rejteljes módon vannak jelen. Sem, egy, sincs statikusan. Egy ö, pompás kis történet. Majd szól nekem a közvetítőm, hogy Gyula bácsi, kéne inkább csinálni egy, egy puskás szobrot. Kénytelen vagyok, megcsinálom be de csinálok akkor is, mert nem létezik. Hát meg a puskás különben Aztának. is megérdemli bármilyen körülmények Igen, csak akkor a műfajhoz is kell érteni. Egy, egy, a puskás öcsi megérdemli azt, hogy megkapja szintén a rehabilitációját itt Magyarország. Puskás szobor... Ülünk. Egy heroikus szobor olyan, ért olyan értelme, mint hogy a történelmi hősöket ábrázolta igen, valaha romantikus szobráért. Tehát, hogy a 20. században nagyon kevés olyan magyar hős van, akit tényleg hősként tudunk kezelni a szó romantikus értelmében is. A puskás az ilyen. Igen, igen, és ezért egy pátosszal kell csinálni az egészet, és nagy, nagy, nagy, nagy körítést kell neki csinálni. Fölvilágosítottak hát, engem, hogy hát futballozás minimuma, legalább az a legyen ott a, a futballlabda, ami ezt jelzi, hogy ez egy futballista. És a dekázás. A dekázás az a futballozás minimuma. És én egyébként is minimál művésznek tartom magam más részről, vagyis a legkevesebb eszközzel adom elő a mondokámat. Önök a Végtelen kulturális magazin hallják az FM 980 vagy a wwwcivérádióhu a a rádióban természetesen, és továbbra is vendégünk Bauer Gyula, akivel otthonában beszélgetünk az életről és a művészetekről. Nagyon érdekes, hogy egy szót, hogy pátosz. Az egész 20. században rettegtek a pátosztól, írtóztak a pátosztól, te meg bátran vállalod. Hát igen, persze, nem én a puskás nevében vállalom. Puskás nevében szóval nem azt jelenti a pártosz, az egy nagy, az egy nagy lendületet jelent a pártz. Én szerettem a patatikus műveket, ha azoknak van aranyfedezet. Igen, de ne legyen szecessziós, ne legyen messzen, laukoncsoport, ne legyen ö, ö, szimbolikus, múzsaszerű akt, vagy nem tudom, mert nem lehet ilyeneket csinálni, nem lehet kitenni. a 21. század szobrászata megkívánja azt a. Ö, azt a formát, ami mellett az ember úgy megy el, hogy nem, nem ijed meg tőle, hogy nem, nem teszi át egy másik korba. Hát tudja azt, hogy ez a puskás szobor, ez kortársam legnagyobb futbolistájá. És ezt úgy kell ábrázolni, hogy ha emlékműként veszem, akkor egy nagy szabású Mert Egyébként mivel ez egy rádióműsor, éppen meg nem mutogatni, de meg tudom mutatni ezeket a terveket utána esetleg a után. E, és hát hihetetlenül értelmesnek kell lennie a szogornak. Elsősorban nem az a lényeg, hogy miből van, meg hogy mekkora, meg mi, hanem értelme legyen. Értelmes legyen. A szogor fejezze ki azt, amit oda tették. És azt az kell először is tisztázni, hogy miért tesszük oda. Ellátom azt, hogy Magyarországon születtem, Budapesten születtem, Budapesten tanultam, folytattam itt lettem szobrász, itt lettem képzőművész, az Itteni Művészeti Alap tagja lettem, itt kaptam munkát, csatot, itt éltem, én soha nem vehetem fel a versenyt Marcel vagy vagy Picasso-val, vagy Dalival, mert azok az emberek a művészeti központokban éltek. különösen, mondjuk, ha most vegyük a Jackson Pollock-ot, akiket talán leginkább ö, hasonlítom magam, de ő hozzá sem. még a Malevicshez is nagyon összetettebb az én munkásságom és a egyáltalán, hogy ez egy felfedezés, ezt, ezt már szakemberek leírták, hogy ez egy új dolog, csak hát mikor jut el oda olyan köz, művészeti központokba, majd akkor, ha egy nyugati művész csinálja tehát ezt be kell látni, én azzal az kapcsolatban mondom, hogy világhír. Világhírű magyar ember nem tud lenni, még a leghíresebbek se világ hírja. Talán a 20. században Puskáson kívül a Bartók ő meg annak köszönhető meg jó Rubik... zenész volt, mert, le, le, meg a Rubik kockán a Rubik... keresztül. És... A Rubik Na, ez két rendkívüli különlegesség a világban, ami könnyen fogható, ugye a futball az a legnépszerű sportok... sport, és ez a Rubik kocká játék intelligens környezetbe kerülve kivirágzott. Ez itt Magyarországon, süt, mi lett volna ez a, ez a Rubik kocka? A tiki-taki sorsára jutott volna. Igen. Tehát én nem vagyok azért megsértődve, hogy nem vagyok világ időben. Egyébként a világ összes nagyvárosaiban volt kiállításom. A New Yorktól kezdve Moszkváig mindenütt, tehát most nem mosorolom fel a részeget, a London, a Párizsa, a tudom én Berlin, az összes. Tehát ha úgy tetszik, akkor világhírűnek kell lennem. Ha az embereknek van figyelme, akkor fel kell volna ismerni, hogy ez egy különleges dolog, amit én csinál. De ilyen sincs. A művészet még így sem működik. A művészet, hogy hogy működik, azt számomra még mindig rejték. És nem, nem hogy rejték, hanem mélységes mély titkokat rejt magában még mindig. Tehát én azt hiszem, hogy nem is, nem, nem is... Ez egy olyan természetű dolog a művészet, aminek... Örökének megvan a titka, Öröké titka. Kell Tehát nem adni. csak a kultúrpolitikai manipuláció miatt nem látjuk át, hanem a dolog természete miatt sem. Így, így van, így van, mint ahogy nem tudjuk megfejteni, mint ahogy azt mondják, hogy nem is tudom én is ki mondta azt, hogy Isten létét se bizonyítani, se tagadni, nem, nem lehet. Ugyanúgy a művészetnek a titkát nem lehet megfejteni. Nem ez, ez nem, ez egy olyan összetett dolog, ami az emberi képzelő előtt meghaladja. Ezért is van, mert különben már nem, le, nem kellene, hogy legyen. Lehet, hogy a művészet is része a spiritualitásnak? Tehát, hogy valamiféle lelki gyakorlat, mint bizonyára, a hallás? Bizonyára, mert így is lehet felfogni. Tehát nincsen olyan dolog, amit nem lehetne művészettel felfogni. Magát a művészetet nem. Igazán, de igazán elém Vagy pedig a szabadság kiteljesíthetőségét biztosítja, tehát hogy a szabadság útja, a művészet útja? Esetleg, Köszönöm. hogy? Jó, jó, hogy. Hogy aki szabad akar lenni, akkor azok számára való út, mert főkönyvelőként esetleg nem jut el olyan a szabadságfokra senki, mint egy művész. Vagy a művészet által, egy főkönyvelő? Van valamilyen titkos ösztöke az emberben, amikor megszületik, ahhoz, hogy művés, arra, hogy művész legyen. Tehát most a művészete tágfogalom, tá, tágan értelmezve, senki sem lesz véletlenül művész. Nem az, Arra jártam abba az utcában, jártam, és összetartoztam vele. Ilyen nincs. Hanem valami, én úgy emlékszem, hogy már egészen kis gyerekkorom óta az iskolában meg. Ledöbbentek, lenyűgöztek azok a kis gyúrma figurák, amik ott voltak. 40-es években. 41-ben születtem. Valami régen. <gül> És hát a szorszoros értelmében véve, mindig tudtam, hogy, hogy művész leszek. Semmilyen elője egyébként nem volt, csak tudtam, hogy én ezt leszek. És ezt sokan mondják, színészek is, meg minden, szer kell hinni, mert ez valóban így van. És én nekem nem áll érdekemben kérkedni ezzel a dologban, mert az, ami van, az már mögöttem van. Nagy részt mindent megcsináltam. Még, még maradtak ilyen kis kedves barátságos élmények, hogy egy puskás esetleg meg, meg tudok csinálni. De gyakorlatilag, most tudod, mint gondolkodom? Filozófiai szempontokat figyelembe véve próbálom a szeudó elméletét jobban kifejteni. Tehát most rájöttem arra, hogy a legközelebbi, a legutóbbi, legutolsó filozófiai elv, vagy elv, irányzat, a szubjektivizmus közelében van ez a szubjektivizmus, amit itt Magyarországon nem ismer senki. És nagyjából a a lényegét tekintve arról szól ez a szubjektivizmus, hogy az ember a saját magára fordította a figyelmét, akkor akkor találkozik a közösséggel. Mert minden ember egyforma. Nem, nem teljesen, nem arról szól, hogy egyformán, minden ember egy fog. Tehát ha magadban mi egy teljes élő energiával, minden figyelmeddel és tudatoddal és így is meg az életedet, akkor nem tévetsz akkor, hogyha te találkozol a többi emberrel. Tehát, hogy ez egyformán igen, ez ugyanabból ez, ez az emberből vagyunk, a, ez, és... Igen, igen. Ezt, tehát ez lényegében ez nagyon izgalmas, és ha ezt a hurkot én meg tudom magyarázni a művészetembe, hogy a, a hazugság mitől válik maga eleplező évé, akkor azt hiszem, hogy megtettem az összes lépést, amit a saját művészetem érdekében meg kellett tennem, és ezáltal megtalálom ezt a, ennek az értelmet, az közösség felé. Én ezt mondom. Köszönöm. én is köszönöm. És örülök, hogy a többet. Kívánunk önöknek nagyon szép estét, valódi és igazi művészeteket, no meg egy kis pseudót ebben a pseudóvilágban. Viszonthallásra hallásra találkozunk két hét múlva. Viszont hallásra.